45. fejezet Finom falatok hatkor A laborban, mintha megállt volna az idő, 6 harminc felemelte a fejét, és a két nőt figyelte. Az idősebb úgy ölelte a fiatalabbat, mintha védőhálót fonna köré. Ha valaki, Evary Parker pontosan tudta, milyen veszteség érte Elizabetet. Bár hat-harminc nem volt vegyész, kutya lévén azonnal kiszimatolta a két nő között létrejövő szoros kötést. Életem nagy részében csak a fiamon járt az eszem. Fogalmam sem volt, mi történt vele, mondta Parker és magához szorította a reszkető Nem tudom, milyen volt az örökbefogadó családja, ahogy azt sem a püspök minden szava hazugság volt te vagy részben azért igazat mondott. Azt sem tudom, miért jött Kelvin a Hastings kutatóintézethez. Még most is sok a homályos pont. Viszont megnéztem az alapítvány postaládáját, és találtam egy különleges levelet a kéretlenek között. A táskájába nyúlt és elővett egy borítékot. Elizabeth rögtön felismerte rajta Madeline kézírását. A lánya írt Wilsonnak, és említette, hogy családfát kell készítenie. Végül ez jelent meg a Life magazinban is, Megírta, hogy az édesapja a Sioux City-ben található árvaházban nevelkedett. Valahonnan kiderült a számára, hogy ezt Wilson finanszírozta. Személyesen akarta megköszönni, és elárulta, hogy a Parker alapítvány is szerepel a családfán. Először azt hittem, ez valami rossz tréfa, de a lánya nagyon sok részlettel szolgált. Az örökbefogadás titkos. Micsoda szívterem megoldás. De Medlin információi alapján egy magányomozó kiderítette az igazságot. Minden nálam van. Ismét a táskájába nyúlt és elővett egy hatalmas dossziét. Ezt nézze, mondta felháborodva, miközben Elizabeth felé nyújtotta a saját hamis halotti anyakönyvi kivonatát. Ez volt az anya otthon bosszúja, amiért annak idején nem volt hajlandó együttműködni. Így kezdődött. Elizabeth a kezébe vette a kivonatot. Medlin egyszer azt mondta. Végli szerint vannak dolgok, amelyeket nem célszerű felhánytorgatni, mert csak a múltban volt jelentőségük. Elizabeth most jött rá, milyen igaza van a férfinak. Csak hogy maradt egy kérdés, amiről úgy gondolta Kelvin is feltenni. Miss Parker? kezdte óvatosan Mi történt Kelvin vérszerinti apjával? Every Parker kinyitotta a dossziét, és elővette egy másik halotti anyakönyvi kivonatot. Csak ezúttal valódít. Tuberkulózisban hunyt el, mielőtt Kelvin megszületett. Van róla egy fényképen. Előhúzta az elnyűjt fotót. De Elizabeth megnézte a jóval fiatalabb Every mellett álló férfit, és felsóhajtott. Tudom, pontosan úgy néz ki, mint Kelvin. Elővette a Chemistry tudé egyik régi példányát, és a fénykép mellé tette. Két férfi, két teljesen más élet történettel, de ugyanúgy néznek vissza rájuk a fotóról. Milyen volt? Nyughatatlan. Zenész akart lenni, véletlenül találkoztunk, elütött a bicikliével. Megsérült? Igen, szerencsére. Ugyanis felkapott a kerékpára ültetett, mondta, hogy kapaszkodjak, és elkerekezett velem az orvoshoz. Miután tíz öltéssel összevartak, ezzel a felkarján lévő hegre mutatott, egymásba szerettünk. Ő adta nekem ezt a bróstűt, mutatott a galérián a százszor szépre. Minden nap viselem. Evari körülnézett a laborban. Sajnálom, hogy itt akartam önnel találkozni. Most jöttem rá, mekkora fájdalmat okoztam, elnézést kérek. Csak ott akartam lenni, ahol. Elhallgatott. Megértem, mondta Elizabeth, őszintén, és örülök, hogy idejöttünk. Kelvin és én itt találkoztunk először. Pontosabban ott, mutatott a labor másik végébe. Főzőpuharakra volt szükségem, ezért elvettem az övét. Igazán leleményes. Szerelem volt első látásra? kérdezte Elmöri. Nem mondhatnám, Elizabeth visszaidézte a pillanatot, amikor Kelvin hivatni akarta a főnökét. De végül történt egy szerencsés baleset. Majd egyszer elmesélem. Szívesen meghallgatom, bár csak ismertem volna kelvin De az ön segítségével talán sikerül, mondta elcsukló hangon. Aztán gyorsan megköszörülte a torkát. Nagyon szeretnék a családja részévé válni, mizzott. Remélem nem túl merész gondolat. Kérem szólítson Elizabetnek, és természetesen már most a család része Evori. Medli már régóta tudja. Mellesleg nem Bilzont rajzolta a család családfára, hanem önt. Nem tudom, mire gondol. Ön a mak. Evori párás szemmel nézett körül. A mak tündér, mondta inkább saját magának. A tündér keresztanyja. Én. Kintről lépteket hallottak, aztán kopogás. Végül kinyílt a labor ajtaja, és vilzon lépett be. Elnézést a zavarásért, de tudni akartam, hogy minden... Minden rendben. Végre valahára, mondta every A férfi megkönnyebbülten sóhajtott. – Hála az égnek! Ez esetben bármennyire is kellemetlen, hogy munkaügyjel hozakodom elő, de sok mindent meg kéne beszélnünk, mielőtt holnap elutazunk, Avery. – Már is megyek. – Már holnap elutazik? – kérdezte Elizabeth meglepődve, miután vilazon távozott és becsukta maga mögött az ajtót. Sajnos muszáj. Ahogy korábban említettem, nem terveztem ma elmondani ezt az egészet. Szerettem volna, ha először jobban megismerjük egymást. De ígérem, hamarosan visszajövök. Tette hozzá reménykedve. Elizabeth nem akarta, hogy Evarie elutazzon. Akkor finom falatok hatkor. Nálam, az otthoni laborban. Ott lesz mindenki. Ön, Wilson, Matt, 630, én, Harriet és Walter. Valamikor véglét és Maisont is meg kell ismernie. Az egész családot. Evarie Parker arca felderült. Elizabethnek hirtelen olyan érzése támadt, mintha Kelvin mosolyogna rá. Every megfogta Elizabeth kezét, és így szólt az egész családot. Ahogy becsukódott mögöttük az ajtó, Elizabeth lehajolt, megfogta hat harminc fejét, és mélyen a kutya szemébe nézett. Árult el, mikor jöttél rá? Kettő negyvenkor, úgyhogy szerintem legyen ez a neve, válaszolta volna a legszívesebben hat harminc. Ehelyett megfordult, felugrott a szemközti asztalra, és hozott egy üres füzetet. Elizabeth kivette a hajából a ceruzát, aztán kinyitotta a füzetet. Abiogenezis, írta rögtön az első oldalra. Lássunk hozzá!